Most jelenleg arról van szó, hogy adsz egy biankó csekete politikusnak négy évig azt csinál, amit akar, és három évig pénzgyűjt arra, hogy az utolsó egy évben téged hisztéizáljon és fölösleges, nem releváns témákkal tömmi a fejlet a kedvenc platma tévéden keresztül, hogy utána újra őt választ meg, De és mi hogy nyugdíjak formájában, vagy kifizessen, nyugdíj, stb. stb. Igen, igen, ez így van. És mi a megoldás erre? Az, hogy kontrollt kell gyakorolni fölöttük. Tehát ha képviselnek minket, akkor ez egy kontroll kell, hogy legyen ez a képviselet. És a visszahívhatóság, elmondom, hogy miről szól. Na? Hát, bocs még mielőtt elkezdődni. Tehát az, azt mondod, hogy hiszterizál meg minden, de lehet, hogy az, tehát hogy mondjam, ez a kenyeret és cirkusz, tehát ez egy szórakoztató itpari tevékenység. Hát, tehát de sem, kéne, hogy meg Megdolgozik a pénzért, mert szolgáltatja azt, De lehet, hogy közügyekről, hogy közügyek. csak Jó, a szar ilyen szakmai, unalmas fosokról baz meg, táblázatok, Excel-táblázatok, gazdasági, lófasz, Horti szobor, baz meg, meg izé az átpátság meg minden, és az egészben már a valós tőlakozunk kérdések, tőlakozunk, Meg mert egész, egész, mert a valós kérdésekben nincsen lehetőséget beleszólni, ezért ezeket a hülye csontokat dobják elét és utána te ez alapján fogsz valami És a egy egyébként erre vevő ez a poéta. Na na na, erre viszont, ezt viszont nem te, ez. a népet, népet hát, igazi hát, a bal Régi tradíció, lenézem. boldali értelmeségi értelmiségi vagyok, jogom van lenézni a népet. Jó, Akár. ezt a viva kedvéért vettem. Föl... <gül> Na, jó, mondd a képviselők mert tényleg elkezdtünk komoly tananodni, így vissza a helyes mederbe, kerékvágyásba. Akkor ilyen komolyan hangom Szóval a visszahívhatóság egyébként egy nagyon régóta létező jogintézmény. Ezt nem, nem mi találtuk ki, meg ezt nem most állalad ki. Amerikában például több száz éve van, Svájcban több száz éve van, még sincs káosz, ahogy te írtál egy ilyen Facebook hogy ez káoszhoz vezet, meg mit tudom én. E igen, igen, ezt értettem. Használta azt a kifejezést, hogy káosz? Lehet, hogy konkrétan nem használtad a káosz kifejezést, de a káosz leírta e, a két bővített tagmondatban. Én sötét populizmusról írtam, és nem káoszról, nem tévesztem össze, de Na, majd, le, reagál, majd én reagálok erre, jó. De mi a kettő közt a különbség? A szem a káosz Képvisel. és a sötét populizmus között. Aha, Na. Azért az, hogy a, a, a sötét populizmus az nem kaotikus, hanem az, a, hanem az emberek nagyon nagy rendben, többött sorokban megszavazzák saját maguknak azokat a politikusokat, akik teljesítik az ígéreteiket, és akik nem teljesítik, azokat visszahívják, és a helyükre olyanokat küldenek, akik majd teljesítik. Tehát plazma plazmaté, van plazmatévé, nincs plazma a kurvonyádat visszahívlak. Mert megígérted. Megígérted a Plazma tv -t. Tehát ugye, de majd az lesz a következménye, hogy nem ígérik meg a Plazma Én kíváncsi vagyok. A káosz az mi? A káosz az a fehér terror és... és... és... és... és az... Na, a káosz a Kozmosz ellentéte. A káosz az az a világ, amiben nincs rend. Amiben... amiben rendetlenség van. Amiben a... tudod mi? Terida. Terida és a dekonstrukció az a káosz. Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó oh. <tos> <tos> <turs> jó, ja, de posztmodern de ugye. Lacan, Lewis, ezeket mindenki ismeri, gondolom. Tegyétek fel a, a kezeteket, hogyha ezt nem ismerjetek, de hallottatok már a Ha Hallott valaki, tudja mi, valaki, mit jelent ez Pontosan. Magasra? helyes, helyes, Aha. helyes. Na, hát azért van. A, akik itt ülnek, azért jó, hallottak. hallottak, hallottak ja, hát ide a világ. Panzergenerálok, <tris> Az ő kedvükért vettem föl a zubbanyomat, úgyhogy hát ha, hát ha jó leszek náluk, és beveszek az elitbe! Na! A fülel elit csapata! Jó, hát ez, ez elit is semmi nácizmus, ez politikailag korrekt, őrdög van. Na, nézzük tovább! Arról van szó, hogyha van egy valós társadalmi elégedetlenség egy bizonyos politikussal, vagy politikusokkal, vagy akár a kormányjal, a parlamenttel szemben, akkor a népnek legyen lehetősége arra, hogy ezt a társ ezt az elégedetlenségét kifejezze, és akár a négy éves ciklus közepétől bármikor visszahívhassa ezt a politikust. Elmondom hogy a négy éves ciklus közepétől lenne a Elmondom a kitériumokat, hallgass be, és akkor utána meg Mi kidolgoztunk egy javaslatot, egy törvényjavaslatot a polgármesterek visszahívhatóságára, tehát a 4K egyenlőre egy, egyelőre egy polgármesterekről szóló, polgármesterek visszahívhatóságáról szóló törvényjavaslatot dolgozott ki. Ennek az az oka, hogy ezt lehetne a legkönnyebben, és akár holnaptól bevezetni Magyarországon a jelenlegi törvényi keretek között bármikor. Ebben meg van állapítva három kritérium, hogy mikor és hogyan lehet visszahívhatóságot gyakorolni a polgármester fölött. Maradjunk a polgármesternél. Az első kritérium az az, hogy a ciklus második felétől lehet csak visszahívhatóságot kezdeményezni. Tehát most, hogyha 5 éves ciklusok vannak, akkor két és fél év eltelte után lehet visszahívhatóságot kezdeményezni. Az új alkotmány szerint 5 éves ciklusok vannak. A következő... A következő... Igen, el, el kell tovasnunk. A, <gül> a következő kormányos, és 35 az A paprikás után, amit ott van, <gül> Tehát az első is nagyon fontos, hogy két év, vagy két és fél, hogyha öt évre nézzük, tehát a ciklus fele után lehet visszahívást kezdeményezni. Ennek pont az egyik oka, amit mondtál, hogy ne lehessen egyből folyamatosan, nélkül, hogy lát, látni lehessen, mik az intézkedésnek a hatásai, a valós társadalmi elégedetlenség vagy elégedettség kiderülne, annélkül ne lehessen visszavévest vagy visszavihatóságot vagy gyakorolni. Ez az első legfontosabb. Utána a második, az, hogy ezt egy bizonyos számú választópolgárnak kell kezdeményezni. Ennek a bizonyos számú választópolgárnak már egy ö, jelentős mennyiség választópolgárnak kell lenni. Tehát a polgármester esetén a területén lakó választópolgárok választásra jogosultak 20%-a kezdeményezheti a visszahívási szavazást. Hogyha úgy, mint egy népszavazásnál, vagy bármilyen más e, alulról kezdeményezett politikai cselekvésnél, hogyha a 20% a lakosságnak e, támogatja a visszahívási szavazást, akkor kiírnak egy visszahívási szavazást. Arról, hogy maradjon a polgármester, vagy menjen a polgármester. És amikor ez a szavazás eljön, akkor azon a szavazáson, Többen kell, hogy szavazzanak a polgármester visszahívása mellett, mint ahányan, számszerűek megválasztották ezt a polgármestert. Ez a három kritériumos rendszer biztosítja azt, hogy egy jól szervezett kisebbség ne tudjon megdönteni folyamatosan egy bármilyen politikai pozíciót hanem csak akkor lehessen szó a visszahívásról, amikor valós társadalmi elégedetlenség van mögötte. Egyébként ezek a rendszerek nem, nem újak, ráadásul erre vannak már tapasztalatok, tehát száz éve létezik Amerikában, több mint száz éve létezik e, Svájcban is. Ezt gyakorolják az emberek, vannak ennek, vannak ennek tapasztalatai, és nagyon jól működik. Képzeld el, hogy e, Amerikában, mondjuk Kaliforniában, nem szóval tudtad-e, hogy a sváci például egy visszahívási szavadás után lett terminátor polgármester, vagy nem is tudom, nem polgármester, hanem kormányzó, bocsánat, a Kaliforniában, de ez volt a második visszahívás Kalifornia történetében, de a több mint 100 év alatt, nem is tudom, vagy 200 visszaívás próbáltak meg vele szemben, az aktuális kormányzóval szemben, de nem sikerült. És ilyenkor, például ha nem sikerül, az ellenzéknek egy elég jelentős e, politikai vereség, ami az, az... Hát politika, az, az, ahogy mondom és Általában az a tapasztalat, hogy utána a következő választáson az még inkább, még rosszabbul szerepel az ellenzék, hogyha kétszer bukott el négy éven belül a választáson, meg a visszahívási szavazáson is, tehát kétszer meg fogja gondolni, hogy bevállalja el vagy sem. Nem beszélve arról, hogyha folyamatosan ott lóg ez a kard a választott tisztségviselő feje fölött, akkor akkor meggondolja azt, hogy hogy viselkedik, mennyire korrupt, akkor a Akkor neki a 750 ezer, és nem kell neki a nem tudom, milka, mit tudom én, Nestlé csoki tolva. Szóval szerintem, szerintem a visszahívhatóság ellenzése az onnan ered, hogy nem ismertett pontosan ezt a rendszert. Nos, ö, ti csak a polgármestereket akarjátok visszahívni? Nem, de jelenleg erről van egy kidolgozott én Mi azt gondoljuk, hogy az országgyűlés egészét is lehessen hívni, hasonló szabályok szerint. A. De ez természetesen sokban múlik azon, hogy milyen a választási rendszerünk. Vannak-e egyéni képviselők, vagy csak listás szavazáson jutnak be képviselők a parlamentben. Magyarországon egy vegyes rendszer van, ehhez nehéz hozzáigazítani a visszahívást, de hogyha csak egy listás, listás képviselők vannak, akkor ugyanúgy, mint egy népi kezdeményezés, vagy egy népszállási kezdeményezés az előbb felsorolt kritériumok országgyűléshez való igatításával fel ne osztatni a parlamentet És Ez például megakadályozta volna azt, hogy a két kétharmadot kap a gyurcsányi elmafutás után, mert egyszerűen az emberek eltakították volna 2008-ban a gyurcsányt, és egy több nyugodt politikai légkör lenne Magyarországon, és nem egy kétharmados Fidesz, ami azt szám, hogy egy elég jobb politikai nyeresség lett volna így Hát jó kérdés egyébként. Most a, maradjunk ennél, amit most mondtál. Ha Gyurcsány nem töltheti ki a négy éves mandátumát, hanem már két évvel előbb, vagy már, ne isten, már 2006 őszén, meg, meg lehetett volna ezzel a Visszahívhatóság nevű intézménnyel buktatni, Jó műzik, nem? Akkor maradt volna. Első, hogy mondjam, az ember az első zsigeri ingereinek enged, akkor azt mondja, hogy jól hangzik. De gondolkodjunk tovább. Ha ez megtörtént volna, akkor vélehetően azonnal jön vissza a Fidesz, de nem kétharmattal. Igen. És, és, és, és, és marad, marad a, a libikóka politika, marad a par parlamenti váltógazdaság. Négy éve. Fidesz a nem bukik, nem bukik meg, nem bukik meg a, a, a, a, a korrupt pártok, a két nagy korrupt a, párt váltógazdaságának a rendszere. Szerintem 2010 azért egy pontos évszám, és azért bizonyos értelemben jó, hogy megtörtént a kétharmad, mert ez az, a Fidesz most látszólag... Azért csak hallgass végig! A, a Fidesz látszólag bebetonozza magát, tehát leválthatatlanná teszi magát, ezáltal egy olyan helyzet áll elő, hogy két, akár három cikluson keresztül a Fidesz ő, nyeri meg a választást és ő őrzi meg a kormányzást, ennek az lesz a következménye, hogy az MSZP-t támogató gazdasági csoportok szépen lassan kiszivárognak az MSZP mögül. Az MSZP-nek nem marad ö, kampánypénze egyrészt. És egy kúrvány Másrészt... lesz az országban. Na, nem, soha figyelj, nem. Soha nem. De figyelj, Várjál, várjál, várjál, ezt például nagyon rosszul látod. Ö, hogyha a a, a... a... egy... bármilyen... bármilyen plurális piaci rendszerben és tulajdonképpen a parlamentális demokrácia is ilyen egyetlen egy erő marad a rendszer szükségszerűen kitermeli annak az alternatíváját hogy kettő legyen belőle amikor a Coca-Cola felvásárolta a pepsi nem véletlenül nem olvasztotta be saját magába mert azzal, hogy megszünteti és fölszámolja a pepsi gyakorlatilag kitermeli a saját ontikóláját, ami két-három éven belül egyszerűen a piac ki fogja termelni a Pozsérkólát, most mondtam valamit, amelyik a amely na, hívja a szőke kólát, a szőke kóla az a Fanta, az már létezett, az már, na, az a, na jó át, az a harmadik birodalom kedvence, hürel, kedvenc kólája, szőke kóla, szóval, a, a, a kitermeli egyszerűen az alternatíváját. Most itt, itt a helyzet pontosan ugyanez. Szerintem ma abban érdemes igazán bízni, hogy a Fidesz a következő két választást megnyeri, és az MSP mögött még most ott sorakozó ö, gazdasági érdekcsoportok végleg kihátrálnak onnan, az MSP összeomlik, és ennek nem egy pártrendszer lesz a következménye, hanem a bal oldalon az MSP hangvain, vagy az MSP az jól betrágyázza vagy feltrágyázza majd saját oszló tetemével azt a politikai ürt, ahonnan kinőhet a Fidesznek egy reális, valódi, létező társadalmi alapokon, tehát társadalmi, kvázi ö, létező társadalmi ö, háttérrel bíró alternatívája. Ez, ú ez így legyen, és vezesse be a visszaívhatóságot. Tehát tök jó, hogy ezt most elkezdted mondani. Jó, csak most! Jó, csak most! Nem, nem jó, hát hogy te egy nagy társadalmi kárt látsz hogy hogy hogy 2010-ben megtörtént a kétharmad. Én meg azt gondolom, hogy 2010-ben a, a kétharmados győzelem lezárta a, a, a a, azt a mélységesen korrupt 20 éves korszakot, amely a demokrácia látszatát keltette mindannyiunk számára. Ez ami most van, ez talán már a, a despotizmus látszatát kelti mindannyiunk Egyetek számára, de ez, ez a mostani rendszer sokkal esendőbb és sokkal instabilabb, bárhogy is tűnik, így van. Mint, a, mint a 20 éven keresztül tartó rendszer. Így van, amikor, és itt nagyon, nagyon fontos, hogy amikor a két oldal egymás hitványságára appellálva, azért negatív kampányokba elmerülve, azért mind a kettő iszonyatosan kórú módon, ugye mind a kettő a másikkal ijesztgetve szólította, szólította meg a saját szavazót. Ez így van, ez így van, és az a feladat, az a vége, hál' Istennek. Hál Istennek, Istennek és azt tudja, hogy vége. De szor. legyen vége, vége, vége, figyelj! Az a feladat ezek után, hogy amikor ezt a rendszert leváltjuk egy másik rendszerrel, akkor használjuk fel azokat a tapasztalatokat, képes vagyunk tanulni, és vezessük be a részvételi demokrácia különböző intézményeit. Ennek az egyik legfontosabb intézménye a visszaívhatóság. Tehát én nem azt mondom, hogy ez mindent fog oldani, de hogyha nem tudunk tanulni abból a 20 akárhány évből, amit itt egy ilyen látszott demokráciában töltöttünk, és ha nem tudjuk megreformálni azt a rendszert, intézménye, az intézményeit ennek a rendszernek, amiben élünk, nem vezetjük be a részvételi demokrácia különböző elemeit többek között a visszahívhatóságot, akkor semmi, sehol nem jutottunk, akkor ugyanazt a szart tologatjuk ö, tovább. És ez a feladat, ez, a, ez egy generációs feladat. Soha, Na, soha, soha megold, megoldásokat kell találni ezekre a kérdésekre. A Robi azt mondja, hogy a visszahívhatóság gyakorlati bevezetése, az megerősíteni ezt a korrupt, látszott demokráciás, libikókás valamit. Ez De meg? Lenne. Te meg azt mondod hogy a visszahívhatóság az már egy jövőbeli másfajta. valahogy kurvára elbeszéltek Valami, valami másról, de bárjál, amit én mondok, az az, hogy a visszahívhatóság az a rendszer, hogy mondjam, a rendszer komolyanvételét teszi, teszi az én számomra lehetetlenné. Lehetetlenné. Elmondom, hogy miért. Ugye a rendszer az arról szól, hogy mi négy évenként szavazunk. Ajj. Négy évenként megválasztunk egy képviselőt, vagy megválasztunk egy kormányt, miniszterelnököt, vagy polgármestert. És ő neki az adott ciklusat, a kap tényleg négy évre bizalmat, és az a négy év az arról szól, hogy akkor ő az alatt a négy év alatt tényleg kapja meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítson is. -e négy év után eljön az idő arra, hogy így elgondolkodjunk azon, hogy ez most, ez most nekünk megfelelne, vagy nem? Várjál, nem, nem. nem. De... nem, nem. De... uralkodókat választunk magunknak, egy arisztokráciát választunk magunknak, hanem arra van, van szó, hogy mi képviselőket bízunk meg az ügyeink képviseletével, és nincs arra módunk, hogy behúzzuk jó, a féket de jó, az 4 évvel, megörül, ha Gyurcsány lesz belőle, akkor nincs módunk arra, hogy behúzzuk a féket, a ezeket a hogy te kizárólag a politikai garnitúrát okolod ezért a helyzetért, vagy azért a világért, amiben vagyunk, én meg úgy látom, hogy a politikai garnitúra mellett igenis a társadalom. Igenis, felelős, felelős azért, hogy itt tartunk. A társadalom bűnös abban többek között, és most azzal, hogy te bizonyos jogosítványokat kiveszel a, a politikai garnitúra kezéből is átrakod a társadalom kezébe, azt képzeled, hogy megoldasz bizonyos problémát, de a társadalom, a társadalom bűnei épp olyan a jelenlegi helyzetben, mint a. És elmondom, hogy ezek a, a, is erre a nagyon fontos, ez egy tanulási folyamat. Tehát nincs olyan, hogy varázsütésre egy társadalom megérik arra, hogy demokráciában éljen, és akkor innentől kezdve majd ők demokratikusan viselkednek maguktól. Nem. Ezeket ki kell harcolni, ezeket a jogokat ki kell harcolni magunknak, és amikor ezek a jogok megvannak, akkor fogjuk megtanulni őket használni. Tehát ez nem úgy működik, hogy ö, egyszer csak a feudális világban élők megtanulták, hogy hol demokraták szeretnék lenni és egyszer csak demokraták lettek, hanem kiharcolták ezeket az intézményeket különböző társadalmi csoportok maguknak, és amiután kiharcolták, megtanulták őket használni. Tehát nincs olyan, hogy a nép az egyszer csak megérik magától, hanem, hanem ez egy folyamat, aminek ilyen állomásai vannak, és például most tovább kell lépnünk a demokráciában. Több kontrollt kell gyakorolnunk a politikusok fölött. Ez egy tanulási folyamat. Ebben kell tovább lépnünk, erről van szó, tehát én azért, én azért vagyok szkeptikus a visszanyifatósággal kapcsolatban, mert a, a, a, a rendszert, a politikusok mellett igenis a pleps, a társadalmi mélyréteg, most hívjuk így, nem haragudj, mert mi, mi, mi alapvetően azt gondolom, hogy ideológiai alapon szavazunk, ha szavazunk. De az emberek többsége nem ideológiainek megfontolások szerint szavaz hanem a saját zsebe, a saját pésztárcája, a saját plazmatévéje, a saját a saját emelése, a saját rezsicsökkentése, a saját trupusi gyaralása, a saját megtakarítása, a saját karácsonyi nagyvonalúsága, meg az, az, az, az, az, az egész, az egész az pénzes postás, bazd meg, a pénzes postás szavaz. Ez egy ez az ország, ahol a pénzespostás oda ki szabad. Akkor Gordon Viktor ez kell, aki irányít. te azt mondod ugye, hogy mi bunkó állatok vagyunk, nekünk nincsenek ilyen lehetőség, legyen milyen lehetőségünk, mert már tovább menjünk. Hát ezt mondja, azt mondja, hogy nem volt várjál, hogy te szükségünk. Ne azt beszéljük meg, hogy ebből milyen konklúzió. Ha nem azt beszéljük meg, hogy igaz igaze, amit a Robi mond, mert ha igaz lenne, amit a Robi mond, akkor nem lenne ekkora hisztériakampány a Hortis Szobor, meg a szimbolikus politizálás körül mert az pont arról szól, hogy nem a zsebe, hanem a szimbolikus, meg a történelmi, meg ezek a dolgok érdeklik, érted? Tehát azért szabaz, arra, az meg, hogy ne jöjjenek a fasisták, ne jöjjenek a kommunisták. Ez szemben áll a postás elméje. Egyébként nem, nem, nem, nem, ezek más nem, nem, nem, nem, nem, a... és a... És a, a... Kádári kisember kapcsága ezek, ezek vált, válnak vetve, hajtják ezt az országot a szakadékba. Nem, ezek nem szemben állnak egymással. Ezek kurva jól kiegészítik egymást. Tökéletes szövetségben egymással. Védés tatszövetségben. A 4,20. századok magukban mi kell ennek a szerintet bunkó népnek? Mindjárt mindjárt, nem kell a meg Itt fosok, hogy leesik a székről. Most <hállítás> <hállítás> azért... folyan. Tényleg a Robi vagy bocsánat, a Robi érte, hogy nem kell demokrácia, mert de ez nem van, élni, Ez nem én arról beszélek, hogy ez nem demokrácia, ez nem demokrácia, ez réges régen nem demokrácia. Tehát olyan te, olyan. igen, igen, igen, igen, és azt gondolom, hogy te, hogy ez még mindig egy tévedés, tehát, hogy ez... Akkor mi az, mi a helyes út szerint ez? Beszéltünk róla. É, kurva, kurva, hosszú beszélgetés lesz. Szerintem én azt gondolom, hogy a, hogy a demokráciának a demokrácia az. Ö, ö, tehát számos okból tudom azt kijelenteni, hogy Magyarországon, nem hogy Magyarországon, hanem hogy Nyugaton, ami zajlik, az nem demokrácia és nem demokratikus. De visszatérjünk egy kicsit a visszahívhatóságra. Én azért vagyok skeptikus a visszahívhatósággal kapcsolatban, és nem állítom, hogy ha ma bevezetnénk a visszahívhatóságot, akkor 30 év múlva nem működne faszán. Nem lehet, hogy működne. Nem tudhatom és nem vagyok benne 100%-ig biztos. De azt tudom, hogy én skeptikus vagyok a visszanyithatóság ügyben. És azért, mert az emberek alapvetően populisták. Az emberek alapvetően a zsebükre szavaznak és azzal, hogy te hogy te a visszajuthatóság, intézményét az emberek kezébe adod, azzal az emberek kezébe nem egy plusz jogi lehetőséget adsz, hogy kontrollálják a hatalmat, hanem még egy izé, mély, felállítasz még egy lángosos standot, ahol zabálhatnak és, ahol, ahol, és azt a pénzt is kizsarolhatják az államból. Tehát e, én csak erről beszélek, tehát hogyha ha lehetőséget adsz az embereknek, hogy ne kelljen kivárniuk a négy évet azzal, hogy maguknak pénzt szavazzanak meg hanem az már két év után meg akkor ők az két év után meg fogják tenni. Hát egyszer hát, az, az oltas az populizmusra ad újabb lehetőséget azzal, hogy még a négy évet sem kell a társadalomnak kivárnia ahhoz, hogy újabb és újabb ízé, újabb és újabb plazmatévét szavazzon meg magának. De, Hanem a. már két év után, ad a parlamenti képviselő vagy az a politikus, amelyik nem tesz a kedvére, a és ha is. De komment, te azt, mond, azt mondod, te azt mondod, hogy az emberek nem elég élettek arra, hogy a kezükbe adják a lehetőséget, hogy döntsenek a saját sorsukról. Ketszire azt mondom, igen! kurvára azt mondok! Akkor nem Orbán, Viktor! Kurva jó! Hát akkor neked mi van a rendszerre? Hát tök jó, hát itt van Orbán, Viktor, bebetalasztam magát örökre, csinált egy olyan választási rendszert, ahol örökre ő fog uralkodni, tehát nekünk nincsen semmi dolgunk, csak egy jó kedves vezetőt kell. Örök a lónakat játsz is, vagy faszán fog örökre uralkodni. Mi az, hibaszott el tihet, ezért dolgokat. Örökre! Mindegy! Örökre Orbán! Ekkor nem érvattad! Ajj, akkor neked is jó, Orbán Viktor! Hagyjuk de... már az Orbán Viktor? Komolyan szóval, Orbán Viktor vs. demokrácia dilemma egy alapvető hazugság. Tehát az a Orbán vagy demokrácia, tehát az, ahogy a felvetett az egész kérdés, eleve téves, Próbáltam a... Az Orbán Viktor a probléma része, és nem pedig a probléma. Így van, próbáltam ezt a hülyeséget így rávilegítni a mondatodban. De komolyan? De komolyan, négy éventes se se se lehet, se se lehet, se a se lehet, se A se se lehet, se lehet, se lehet, se a... se lehet, a lehet, se lehet, már pedig, a, már pedig a, a, a, a társadalmi szerződés az egy díl. Létrehozunk egy államot, amelyet négy évente választunk. És kap négy évet az a kurva állam, az a kurva kormány ahhoz, hogy csináljon valamit. akkor legalább ezt vegyük komolyan, és akkor azt a négy évet azt adjuk meg neki. És amikor letelt a négy év, akkor rosszunk szorozunk, hogy ez úgy telte, vagy ez jól telte. De amikor már két év után megkapjuk a lehetőséget, hogy majd megszavazzunk meg. meg Na, te lemadott, az utolsó, te te az nem 23 évről, meg... vagy 20, nem tudom hány évről lemaradtál. Na ott ez volt a szabály, ugye? És az ahhoz vezetett, hogy négy év piankó felhatalmazást, mikor megkaptak ezek a pártok, akkor... Kizárólag arra gyűjtettek, hogy nap a, a, a kampányban elmondják, hogy nekem miért a Horti miatt, vagy a Kádár miatt, vagy nem tudom, ki miatt rájuk kell szabadnak. Nem, a kontrollt nekünk vissza kell vennünk. A népnek vissza kell venni a kontrollt, és folyamatosan kontroll tartani a politikusokat. Ez teszi lehetővé azt, ez fogja megteremteni azt a bizalmat, hogy mi négy évre ott adhassuk azt a politikust. Hogyha van felele bizalmunk, mert tudjuk, hogy bármikor elmozdíthatjuk, akkor igenis, ha bízunk benne, meg tudjuk tartani ezt négy évre. Ja, ja, ja, ez nép kéne, ez nép kéne. Csak te, te, az, az igasak... Hogy te vagy így kibaszod te magunk hordó szónok, mert nincsen nép, csak kibaszott kapzsi tömeg. Lakosság van, tudod? Lakosság és nem nép! És a, a nép az valóban ellenőrzi a politikusait. A nép, a társadalom, az valóban kontrollálja a politikusait. Csak hogy ehhez nép kéne, hogy lakosság, lakosság, a lakosság, mert lakosság, lakosság, lakosság, lakosság a kontrol ellen. Kiló kegyet mellettem a kontroll ellen a lakosság, ne haragudj. Hát most itt ült, ez ne legyen kontroll. Hát figyelj! De tényleg, ez olyan, mint a 80-as valaki azt mondta volna, hogy jaj, hát mi vagyunk a szakértők, nem kell itt szavazgatni, jönnek ilyen új bártok, meg mit tudom én. Hogy lesz itt a na, kérdés? Ez egy jó kérdés, tehát hogyan hogy lesz nép a... Na hát első lépés, a lépés na hát igen, igen, na, ez már egy jó kérdés. A első lépés az a kereskedelmi televíziózásnak a, a, a, felszámolása. a, felszámolása. a, felszámolása. a felszámolása. A kereskedelmi televíziózásnak a, a felszámolása. Miért kell a röhögni? A kurva életben ez a legnagyobb probléma, ez a kibaszott országgal. Hogy én azt mondom, hogy számoljuk fel a kereskedelmi televíziózást, és ti elkezdtek röhögni, mintha azt mondanám, hogy holnaptól nem lesz kenyér. Elveszik a Mónika nem Csak az ökör következett a A szélső középben azt, azt írtam, hogy vezessünk be, médi, be médiaválasztásokat. Most viszont azt gondolom, hogy ezt a piac is szabályozni tudja. A, szerintem kétféle média van. Van a korrekt média. A korrekt média az úgy néz ki, hogy én befizetem az előfizetési díjat és ezért cserébe kapok csatornákat amin műsorokat nézek. az incorrect média az meg arról szól, hogy nekem nem kell fizetnem semmit ingyen sugárod nekem a médi. de Rendszeresen reklámokat is sugároz, amivel tulajdonképpen valójában fizetnem kell, csak a tudatommal fizetek, meg a fogyasztói döntéseimmel fizetek, azokért a műsorokért, és ráadásul köztük, tehát így, így, így, így 6 vagy 7 megszakítják az adott műsort. Na, hát... Ö... Én azt gondolom, hogy a korrekt az előbbi. Azt gondolom, hogy az HBO az a korrekt TV-zés, és az RTL Club az meg a nem korrekt TV-zés. És akkor én azt mondom, hogy számoljuk föl az RTL Club meg a TV2-típusú televíziózást, és a váltsa föl azt egy HBO, vagy egy Spectrum TV, vagy egy, vagy egy Film Plus-típusú, vagy azt tudja most milyen és csatorna, és csatorna-típusú, nem tudom én... Ö, ö, National Geographic típusú tévés televíziós kultúra, akkor ti itt elkezdtek röhögni. Na, nem, én nem, rövőgni. nem, mert én ez jó, az lehet forradali, ez tényleg, gyere, ez ez olyan világ, ahol nincsen ez a való. Ez, amit mond, ez abszolút a népművelés, ezt így hívták régen, ez a népművelés. Így lesz a lakosságunk, így lesz a tömegből társadalom, igen, egyszer, egy nap. Aztán a, nyilvánvaló, hogy a média kampányt úgy, ahogy van, tiltalik el. Tehát hogy a, az embereket ahhoz szocializálták, hogy úgy vásárolják a mosóport, ahogyan azt a reklám nekik az agyukba. Szugerálja. Aztán jött Permer András és azt mondta, hogy a politikust is csak úgy kell eladni, mint a mosóport, úgyhogy jelenleg a politikusokat is úgy értékesítik, ahogy a mosópor. Ez a problémája a demokrácián. Ez, ennek a tömegnek a kezébe újabb jogosítványokat adott. ez a társadalom, ez nem kontrollálni fogja a fogja a politikusokat, mert ez nem egy társadalom. Ez egy fogyasztói tömeg, és hogyha ennek a kezébe adsz egy lehetőséget, hogy ne kelljen négy évet várnia az újabb zsíros tupákra, az két év után meg fogja szavazni magának a zsíros cupákot, és két évente fogja csülbe vinni az ország. Ott, nem kell négy évet várni. Most de melyik, melyik ő, politikai párt és melyik kormány tetik zsíros csupákat ennek a németnek nem emlékszem egyébként rá maximizálják? Megint nem adok ki nem a do ma kios, de Nagyon-nagyon! nagyon, nagyon, nagyon so de meg do Nevezd meg, de nevezd meg, mire gondolsz? Sikeres, sikeres és meredek politikai karját jósolok ezzel a retorikával. Nevezd, ez nevezd meg, de nevezd meg, már meg, tényleg, nevezd meg, nevezd meg, hogy melyik, ami az... az 13. ami nyugdíj 50%-os közalkalmazotti bérrel és 100 napos program. 100 nap alatt kiadni, kiadni, kiadni, ki fizetni az összes közalkalmazottnak az addigi bérének az 50%-át. Nem elég zsírós Nem elég zsírós Ennél több is jutna! Ennél sokkal több is járna! Ennek a nemzedéknek, amelyik ledolgozta a kurva fél életét, 13. havi nyugdíjnál, az a szaros 19 ezer forint. 19 ezer forintért adta el ez az ország a lelkét a Nem az ország, hanem ennek egy rétege egyébként, de ez megtörtént, ez így van. Ő, pont az a rétege, amelyik kellett ahhoz, hogy az ország többségét kitegye. Nem az egész ország, valóban. In. A nyugdíjasokat te megvásárolják, el. a nyugdíjasok szavazatát megvásárolják, te a nyugdíjasok szavazatát is megvásárolják! Mit tudsz eltenni, te, Robi? Mit tudsz eltenni? Visszatod hívni ezt a csávót? Nem, nem tud visszahívni. De reményed, Van, nem azt az, az, az, az, az, az, az embert hívnák vissza, aki nem olyan módon nem kormányozza az vissza, aki nem olyan módon kormányozza az országot. Na a platformokkal, illetve részt kell ezekben a dolgokban venni, komolyan. Tehát, hogy arra van szó, hogy meg kell teremteni az intézményi körülményeit annak, hogy részt vegyünk a politikában, és talán meg kell szervezni magunkat, és részt kell venni ebben. De nem a platformokkal, hogy jajti, bunku, a sose a úgy mondták, hogy a párt. A párt ti értelmesek, hagyjuk az egészet a francba. Ez nagyon posztmodern ilyen elvonulás a társadalomtól, nem arra, hogy nem. Az van, hogy meg kell teremteni az intézményi. nevezik az irodalomban. Én nem vagyok ízisnek. Én nem vagyok én, én nekem vannak nagyon konkrét elképzeléseim arra, hogy hogyan lehetne ebből a csürhéből, ebből az összezentült tömegből társadalmat vagy népet szervezni, ebből az úgynevezett lakosságból. De, a, de, de, de te semmi más nem csinálsz, mint a saját fejedben élő öntudatos polgárságot, ami a fejedben van, így ráprojektálod erre a kapsi tömegre, és ilyen jogosítványokat akarsz adni nekik. Elállnak, ja, mert a jogosítványokat kapni fogják, azok nem a te fejedben élő polgárok lesznek. És attól van, lesznek az a... én fejemben élő, szerinted az én fejemben élő polgárok, hogy megkapják ezeket a jogosítványokat, és megtanulják őket használni. Közösen megtanuljuk ezeket használni magunktól. Az életben nem fogunk otthon, a Mónika, a Mónika show. Show előtt ülve, ahogy te mondod, otthon a Mónika só előtt ülve, minden lehetőséges kontroll nélkül, minden beleszólási lehetőség nélkül magunktól, az életben nem fogunk megtanulni azt, hogy milyen beleszólni bármibe, ami a közélet. Egyébként akkor vannak... fogunk megtanulni, hogyha egyébként van ez a népülés, e, amit te mondtál, és megvannak az intézményi Várján, keretei, ér, megvannak a... az intézményi keretei, azon, a... a... de... hogy a... nagyon... Na, egyébként most, most függetlenül, hogy itt most szívinfarktust kaptok meg minden, ami jó, volt <síns> én kár oké, okay, de most ettől függetlenül, ne rancsuk el az apu, azért fizik meg a sírzot, tehát hogy egy nagyon mély filozófiai és gyakorlati kérdésig jutottok. Annak idén a 90-es években meg az első feleségemmel nyaraltam Görögországba és magunkkal vittük a hugát. Mindegy, egy, mi... le vagy szarva. A hugát, és, és elkezdett a vendéglős, meg a haverja udvarolni a hugának. És azon volt a az, hogy most megdugják-e a hugát, vagy nem. És a feleségem az így teljesen ilyen, ilyen anyatigrisként, hogy pazd meg, itt izé nem, nem, nem, nem pasiszhat stb, stb. stb. Mert még kislány, kislány, kislány fasz tizen... 8 éves vagy valahogy 19 éves. Nézd egy kislány, nem szabad engedni, betegséget elkapni. Én tökre megértem ezt, de akkor volt egy barátom, aki meg azt mondta, hogy így viszont soha nem tanulja meg. Tehát ez, ez most kettőtök közt a vita. A Robia első feleségem, a szó metaforikus értelme, a te pedig a feleségem a kis húga. Tehát ez a... A, a, a, a görög dugós, így van, a görög dugós vendéglós, igazad van, és de, de értitek, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez a szituáció az, ami ezt kifejezi. Tehát visszafordítva a metaforánkat, attól lesz-e a csőcselékből nép, hogy azt felülről értelmiségiek, ahogyan az annyi baloldali, és nem csak baloldali, hanem mindig a történben előfordultak olyan arisztokraták is, értelmiségiek is, akik jó indulattal, olyan, mint a Robi, jó-rossz indulatú, de a lényege az hasonló. Tehát, hogy megpróbálják népneveléssel, népüveléssel kinevelni, tanítani, oktatni. Láttuk egyébként ezeknek a fiaskóit, sokszor diktatúrába hajolt ez az egész. Szegény jó nép, például nem Gorkit meg Tolstoy-t akart olvasni, a, meg Tarkovszky filmeket nézni a kádárkorszak alatt, hanem nyugati szar szemetet, én, én emlékszem ezekre, és nem a Reykároly művészi mesekönyvei mentek, hanem a svéd nyelvű Batman képregény, mert a nyomdából az jött ki, nem is értettük, de a Átnos iskolába azokat néztük, vagy pedig a másik, hogy hagyjuk a picsába a nép majd magától, ennek... Magától. Ennek a fiaskóit is láttuk, tehát én azt vélem, hogy egyikőtöknek a szempontja sem. Öhogy mind a kettőtöknek a szempontját a történet bebizonyított, hogy félértés. és is, nem mondom, hogy a kizárólag, kizárólag, hogyha a részvételi demokráciát holnaptól bevezetjük, akkor kizárólag ez azt fogja eredményezni, hogy holnap után egy kibaszott felvilágosult módon fogunk hozzáállni a politikához, a közélethez, és folyamatosan minden döntést kiválóan fogunk meghozni. Nem, én nem ezt mondom, én azt mondom, hogy ezt nem kezdjük el soha. Ez olyan, mint a választójok, olyan, mint a nők választójok. Érted? Ez olyan, ja. ugyanolyan, mint amikor azt mondták egy időben, hogy jaj, nehár úgy a nők, azok itt elmondja nekem, hogy volt igazó, hogy mit... Na hát, na hát. Hogy itt szavazgatni fognak, hogy a légyerek, gyerekek, meg, újabb, füsten, gyerekek, vagy meg, újabb, meg újabb gyereket szavaznak meg maguknak. Újabb, meg újabb orgazmus szavaznak meg maguknak. Azzal, azért, nem? a nők is szavazhatnak, az azóta már el is tudnak élvezni, állítólag meg látok, hogy hol vezetett az egész fasságotok? Szóval, Na, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy pont ugyanilyen a helyzet, és te most aznak a zsordáján állsz, akik azt mondják, hogy nők ne szavazhassanak, mert még nem érettek arra majd, hogy egyszer majd érettek leszten, nem. akkor szavazhassanak. Ezek a bunkonők ott vannak konyhában a helyi. Nem, ez nem Jön így van. Van. nem, ez nem egy így te van, te te van de szívesen kézen foglak is ületni. Csak egy gondolat, hogy, hogy, hogy a, a cenzus az tök jó, tehát volt... Vagy... Pénzt nem kap. Tehát volt vagyoni vagy, volt cenzus is, tehát volt a azok, akik szóval, majd szavazhatnak. És a Fidesznek volt is egy olyan ötlete, most is van. Gyakorlatilag ez az előregisztráció, ez egy ilyen buffernek való, amit Igen, azért Igen. építenek be, hogy az inaktív csőcselék, aki csak egy konzervé vagy tűzifájl a négy évente, az ne szép volna az, olyan rossz. Rossz. Csak az a kérdés, hogy kevesebb demokráciát kell nekik adni, vagy a részitei demokráciában előre menekülni. És az, hogy ti csak a felezésnél akarjátok a visszajátszhatóságot. Mert hát, a, a kormányt akarjátok visszajátszhatóvá hát tenni, nem képviselőket. Tehát azért, Robi, lássuk, be, én visszafogodtam próbálnak ezzel. De az országgyűlés, az országgyűlés felosztása is, Szigorú Feldzielek mellett az is egy, az át, is egy. Le, le, le, le, le, az is, miért, az ne, tegye a dolgát, Ha valami olyan történik, ami miatt azonnal valaki tisztít, szerintem adag az, agályos, hogy. Az ügyészség akkor a dolog, az ügyészség akkor fogja tenni a dolgokat, hogy nincsen egy politikai kontrollat folyamatosan, és hogyha azok, akik ott ülnek, azok nem egy összezárt elit, akik folyamatosan kontrollálják az ügyészséget, hogyha ezt az elitnek, ezt az összezárt elitnek a hatalmát megtörjük. Gyere, tehát, hogy megtörjük ennek, a, megtörjük ennek az elégnek a hatalmát, ennek a teljesen bezárkózott hatalmát, akkor megteremtődnek az utak, meg előjönnek a lehetőségek arra, hogy ezt mind megtanuljuk. De ne arra, hogy azt nem fogadom el legitim érnek egyáltalán, hogy mi nem vagyunk elég érettek erre, és soha nem is leszünk, hogyha izé meg se próbáljuk. Jó, és egy nem egy nem másik nincsen. példa biztos, ismétlek, ez a portal nevű város Brazíliában, a ahol a, a városnak részvételi költséget is és van, az lmp is inspirálta ez az ötlet, sokat néha, néha emlegették is, és abból. Az... A 4K programjára az... benne is lesz egyébként az hogy nem az volt, amit a neoliberálisok húgtak, hogy Úristen, ha beleszólhatnak a kö... város költségetésébe, akkor majd megszavazzák maguknak a lángost. Hanem azért, hogy tök, tökre felelősen döntöttek, nyilván az egészségügyi oktatásra egy kicsit többet szántak mint a, addig a... a mint de a kégeknek az de, nem az volt, de Valahogy én nem ismerem konkrétan közelről a példát, de ilyen infókat kaptam arról, hogy nem az jött ki belőle, hogy ilyen... Na akkor dupla bért, megszavazzuk, hogy a... Persze, hogy nem, és ez első Brazíliáról van szó, ahol szerintem még nagyobb csőcselék favellák alaknak, Úristen, még a bőrük is sötét, Jézusom. Tehát, <gül> nekem hogy... ne nem ne, ne, ne már ebbe az irányba. Ki kell harcolni ezeket a dolgokat. Nincs olyan, hogy az ember ne szólhasson bele a saját, a saját életében. nincs olyan, hogy az ember ne szólhasson bele a ezeknek a, ezeknek a jogoknak vannak ö, előremutató, Jó. már gyakorlott, már gyakorlatban kipróbált új verziói, és tovább kell lépnünk. Egyszerűen, amit eddig demokrácia alatt e, gyakoroltunk, az működésként talán, ki kell találni az új megoldásokat, az új modelleket. Ja, nem, elég az, nem elég a súlypolni, hogy kibaszott bunkuk vagyunk és nekünk e, nem, elég, nem, nem elég semmi, nem lehet döntenünk semmiről. Nos, na. Szerintem e, te alapvetően egy 20. századi paradigmában gondolkozol. Ajjaj, igen. És én, én azt gondolom, hogy ez a, ez a múlt, tehát amiről te beszélsz. Én azt gondolom, hogy, hogy jelenleg nem az a kihívás, hogy elfoglalni, hogy politikailag elfoglalni és kontrollálni az államot belülről, hanem pont, a, pont az, amire azt mondod, hogy nem így kéne, hogy nem a partvonáról kívül kellük, kívülről kell öltözni, de éppen, hogy kívülről. Én, én nem abban hiszek, hogy pártot kell alapítani, és azzal a párttal, be kell jutni a parlamentbe. Majd ott a parlamentben olyan intézményeket kell érvényesíteni, amelyek majd a rendszert megreformálják, és egy új rendszert, ami jobban működik, majd kialakítanak, és akkor addig reformáljuk ezt a működésképtelen rendszert, amíg működőképessé válik. Azt gondolom, hogy ez a rendszer, ez nem attól működő működésképtelen, mert nincsenek meg a kellő garanciák, meg a kellő súlyok és ellensúlyok, hanem azért ez a rendszer ez alapjaiban bukott meg. Tehát? És én azt gondolom, és én azt gondolom, hogy erre, erre egy 20. századi válasz az, hogy hatodik, hatoljunk be a hogy be a politikába. És, a politi és politikai pártként belülről reformáljuk, a XXI. századi válasz pedig az, hogy kívülről, igenis a partvonal mentén, igenis meg kell szerveződni, olyan erővé kell szerveződni... Ezt úgy hívjuk, hogy pártam úgy. Nem, ez úgy hívjuk. Nem. Hát az úgy jel, az, az ami szeretne. a közéletemeremtőm, ami azt pártnak hívjuk. A 20. században így hívták, hogy pártnak hívjuk neki másik nevet, mert a században adjak neki egy új nevet. A XXI. században ezt úgy fogják hívni, hogy egy internetes csoport, amelynek van 300 ezer követője, és az a 300 ezer ember együtt cselekszik, és folyamatosan a, politikai, a politikusnak, vagy az adott esetben a cég felügyelőbizottságának, vagy az adott esetben a cég menedzsmentjé, men menedzsmentjének, vagy adott esetben a magyar miniszterelnöknek, vagy a polgármesternek a torkán tartja a kést, és Például a polgármester az, a polgármester írni, nem azzal, hogy vissza, hanem miért? De miért? Tehát most ugyanazt mondod, azt mondod, hogy nem kell behatolni, hanem folyamatos kontrollt kell gyakorolni fölötte egy másik múlva, amit nem fárt. De nem de a pártani. Hát persze nem a csapat, De nem a. Lehet, de az alkotmányos, de nem van, hogy te egy alkotmányos rendszerben! itt akarok ípari ípari gaszt ípari gaszt csak egy a bukott demokrácia külső kényszerítő kontrolljaként képzelem el, ha érted, miről beszélek. Na, tökéletes értem, miről beszélt, Tehát, ha azt mondod, hogy nem elég, nem elegek ezek a, a konkrét intézkedések, amiket mondunk, hanem menjünk tovább, és az egészet egy ö, technikailag fejlettebb szinten csináljuk, ami folyamatos kontroll természet. Tök jó, egyetértek. Csak az előtt még azt mondtad, hogy az emberek arra se képesek, hogy bevonszolják a següket és értelmes ö, döntéseket hoznak valamiről, de most már azt vizionálod, hogy mindenkinek van otthon internet, és egész nap azt én arról, beszélek, nem, én arról beszélek, hogy a forradalom nem alulról fog jönni, hanem középről. Erről beszéltem a múltkor is. nem volt itt. Jó. Én arról beszélek, hogy a forradalom a társadalom mély rétegéből jön, mert a társadalom mély rétegéből semmi más nem tör fel, csak és, csak és kizárólag a foghagymás sajtos, tejfölös lángost követő böfögés. Ez jön törlentről! Középről jön a forradalom, és középről jön a változás! Ki szoktál menni a Mikati egyébként? vagy itt szokták az országban, beszélsz Nem Soha, nem én soha! Tényleg soha, de ezért jó, hogy itt... Kajászón, baz meg izéket, béreseket foglalkoz. Kajászón, nekem! A, az, ö, az én szolgálatomban cselédeknek a tömege áll. Hogy ne te magyarázd el nekem, hogy milyen a magyar vidék. Most már értem akkor, hogy mi a, a kifogás az egész szakasra. Kavaszható ki is, tehát aki az zomáral ért egyet, az emelje fel a kezét, aki a Robival ért egyet, az is emelje fel a kezét, és akkor aki a fanval az nem emelje fel a kezét. De számos más intézmény, például, tehát hogy az én számomra például tök alapvető, és sokkal alapvetőbb, mint akár a visszajívhatóság, akár a, a, az mandátum, Például a politikának és a gazdaságnak a, a hermetikus szétválasztása. Egyetért. Az azt jelenti, hogy magánpénz egy kurva fillér nem szerepelhat a kampányban. Tehát egy kurva fillér magánpénz a kampányban pártok nem költhetnek el, ma politikai kampány kizárólag állami pénzből folytat. Hát, van a Van egy idealista, milliomós, aki szereti izéket -e az ő ők, ők. Én nem abban hiszek, hogy úgy kell törvényt hozni, hogy pártászervezőt. Na, akkor hiszek, hogy úgy kell törvényt hozni, hogy összeállunk. Hogy okay? érzelünk egy Facebook-csoportot, és... A 500 ezerre leszünk, tota. vagy 600 ezerre leszünk, és elérjük azt a kritikus tömeget, hogy nekik egyszerűen már muszáj legyen el, ö, meghozni azt a döntést, amire kényszerítjük. Ez a változás, ez középen újra, úgy, a úgy mér hívják, hogy népi kezdeményezés. Úgy hívják, hogy népi kezdeményezés, azt a Fidesz most teljesen egyengítette az alkotmányban, és ezt kell megerősíteni, ez úgyhogy benne van a programokban. A részvidei demokráciának az egyik eszköze, népi kezdeményezésnek hívják. A 20. század tudod, minek hogy a plexet megmozgató, úgynevezett, forradalmi élcsapat semmi másra nem használta a társadalom mérétegét, mint hogy ő maga hatalomra kerülhessen, és utána minden fejet levághasson, amely a tömegből kilóg. Ez a 20. század története. Ezért, és mindig ez a vége annak, hogyha a plebsre bazíroznak, a plebsnek az arantas ösztöveire bazíroznak. Ezért azt gondolom, hogy nem nektek kell megszervezni azt, hogy a társadalom több jogos jogosítványt kapjon, hanem a társadalom középrétegének kell megszerveznie magát, és ez zajlik. Még ez a folyamat zajlik. vagyunk egyébként? Szerinted, hogy... Mit lesz benne? Egy politikai erő vagytok, amelyek, amelyek hat a akarnak, az jó. Természetesen csak, csak eszköz, csak eszköz. Tehát kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, pénzért kiadat, De kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, most kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, hát kiadat, csinálni kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, kiadat, csinálni, csinálni Összeálltak, csináltak programokat, és meg fogják érvényesíteni. Hát ez pont az, amire te beszélsz, jó, jó, jó, Én azt gondolom, hogy ugye, az a különbség, van a különbség köztünk, hogy te egy olyan jogintézményben hiszel, amely újabb és újabb eszközöket ad a tömegek kezébe, én pedig abban a folyamatban hiszek, amelyben a társadalomnak és nem a tömegnek, a társadalomnak bizonyos aktív rétegei, azok megszervezik magukat, és a politikába behatolnak, de, ne, de, nem, Mi a de nem a különbség, de, de nem a személyükben, de nem a pénzben, hanem a... Hanem a, hanem a, a a hatásuk, a hatásuk által. A készerítő hatásuk által. És, a... és nem a képviselői magányunk. Nem, hát, nem a képviselő hatásuk által. Nem az a szálinista pártok voltak, hanem volt munkás mozgalom és szociáldemokrata mozgalom 200 éven át, amit többek között a 20. században a jóléti államokat, szociális jóléti államokat létrehozta. Ahogy veszünk, azt, most nem tudom, hogy az középről történt-e, vagy alulról, mert ennyire nem ismerem ezeket a mozgalmakat, de hogy azért lássuk azt, hogy nem csak a, a diktatórikus Leninista-Szállinista pártra volt példa. És az ezek svéd országban ezt a folyamatot, amit és a rákényszerítették, rákényszerítették az államokat arra, hogy hogy jogokat, meg meg meg szociális Na, És ennek a kényszerítésnek kell megtartani az a jogok a polgárságokkal, ahol van polgárság. De a polgárság nem magától jön, vár, hanem a polgárság De akkor jön. Tehát az a vita köztünk, hogy te azt mondod, hogy te majd megszervezed a polgárságot jogintézményekkel, én meg azt mondom, hogy a polgárságnak meg kell megszerveznie magát, ehhez pedig. Ki, ki, ki, vagyok én szerintem? Nem vagy egy polgárság, vagy mi? Én nem mentem. Egy, egy párt vagy, De az minden, a, a párt, az egy jogi forma. Karadjunk a, a kapánypénzekből írani, nem lehet valaki. Ki lehet, ki hogy... lehet azt kerülni, hogy kampánypénzek egyáltalán ne kerüljenek a magántőkéből? Ki lehet azt kerülni? Tehát olyan, olyan útja-módja, kiskapuja van. Ha van egy működő rendőrség, akkor ki lehet kerülni, persze. De de nem, nem, tehát én nem adhatok mondjuk tőkésként egy politikusnak nagy pénzt valamiért, ami aztán mindenféle áttétel a kampányra. megy. Szerintem ez az, amit nem lehet kiket... Nem lehet ez Nem tudom a szóra. Szóra között, amit te mondaszom már, meg a között, amit én mondok. Az, hogy te, amit mondasz, még ha igazad is van, ami egyébként van bizonyos esély, szerintem különösebben mérhető, de van esély. Ha, ha igazad is van, ezt soha a kurva nem fogod tudni keresztül ütni, mert ahhoz nem, hogy a baloldalnak a vezető erejévé kéne válnod és meg kéne verned az MSZP-t. De utána egy, egy, egy frontálisak kéne verned, be, Norbán Viktor Tart és a Fides, majd hatalomra jutni, majd az majd az egészet bevezetni, az az egész intézményrendszer. Hát erre csekélyesét látok. Az, hogy ha egy sok embert támogatni lehet, megszerezni, azért, a mi saját fogadni egy Az viszont, amiről én beszélek, az megszerveződik ettől teljesen függetlenül. Mondom, hogy ebben a percekben, hogy fogják ezt, mit a valódi búra Úgy, mint az anonimus mozgalom. Occupy Wall Street Száz fő? Gyerekek. Igen, de igen, igen, száz fő. De 100, igen, igen, igen, de száz olyan, olyan hekker, amelyik külön-külön amelyik is ö, ö, ö, nyomásgyakorlásra képes. És kényszerítően a Jönnpálya mozgalom pont abba halt bele, hogy fogalma se volt arra, hogy hogy érvényesítse majd azt, amit kitalált. Pont ebbe halt bele, pont a hatalommentesség elvébe halt bele, a Globalizáció Kritikus mozgalom is, pont mindenik abba halt bele, hogy kitaláltak, hogy mit kell csinálni, de azt ne csináljuk, úristen, ne csináljuk, diósom, jajaj, a hatalom az megront, úristen. Ahelyett, hogy rendes intézményi kereteket teremtettek volna annak, hogy takarhassák ezt a hatalmat. Tehát egy figyelj, a fúziós hát maga Lenin is maga Lenin is mondta, ne, nem, azért, nem azért szerezzük meg a hatalmat, mert mi a hatalmat akarjuk, nem azért szervezzük meg az államot és dusszasztjuk föl nagyra, mert mi nagy államot akarunk, hanem azért, mert csak a nagy állam képes arra, hogy önmagát visszazsugorítsa. Aztán komoly érdekes módon mégsem zsugorodott vissza az állam. Azért, mert egy diktatúra volt és nem, nem volt demokrácia. El, és pontosan ezért kell a demokratikus intézmények. Ezért kell továbbfejleszteni fejleszteni a demokráciát, hogy ne tudja megcsinálni ezt egy szűk hatalmi csoport. hogy ez 20. idea. Azt gondolom, hogy ez egy 20. nem lehet az, az, az ideál, interneten, ha lehet az, az interneten megházadni, lehet az, az, az századi, a... interneten könyököd, de ahhoz, hogy intézmény, intézményi keretei mindenképp meg kell, hogy legyenek, mert nincs, hogy, épp hogy, nem kell, hogy épp hogy nem kell, hogy legyenek, és ettől nem lesz kaotikus. Az, az, az pontosan elég intézmények. Ne legyenek lesz. intézmények, pont. Ne legyek intézményi keretek közé szorítva a a, jövő, vagy, a... a jövő politikáját nem az intézményi keretek Csak volt is egy intézmény, ha értenére gondolok el érten? Nem, hogy... Nem, nem intézmény. De, hogyha eldőlnek jó, kérdések, akkor az is egy, az is egy Jó, intézményi hat. válik, érted? Intézmény. Jó, hát intézmény, bazd meg, a nadrágom is egy intézmény, bazd meg! Intézmény jó, nem egy, bazd, az, az intézmény, az intézmény, intézmény ö, nem egy nagy épület, ahova be kell menni. Ismeritek a négy nap egy könyvvel él a könyvből? <gül> <gül> El már a tököm kezdte lelteni ezzel az estén. Egyébként, ez, egyébként amit látok egyébként, egyébként amit látok srácban, egyébként, amit látok a amit látok egyébként, amit látok a amit az egy nagyon-nagyon határozott és nagyon-nagyon... <tört> Ö, Nagy ez, nem, nem, nem. Szálhajás is nem. Vagyok. Nem is fogsz farmert reklámozni, mint a dal. Nem, nem egyébként amit látok a srácon, az egy nagyon karizmatikus és egy nagyon. erőteljes és egy nagyon-nagyon határozott és egy nagyon. nagyon meggyőző fellépés. Tehát, hogy így, ha már az a kérdés, hogy, hogy, hogy siffer vagy nem siffer, vagy siffer, vagy siffer, vagy ki az, aki kevésbé siffer, vagy ki az, aki eléggé nem siffer, akkor már is látunk egy jó példát. Tehát, hogy így, így, mindig az a kérdés, hogy így, hát így, azért még, még mindig a siffer a legjobb. Hát így már is itt van egy ember, az meg, aki százszor meggyőzőbb a fassággal jelenére, mint a siffer. Ő <tos> <tos> magában, ahogy előadja magát, az már, tehát így, így, a, én, én nem hiszek neki, de egy valamit elhittem, hogy ő hisz abban, amit mond. Sífér de hogy vagy, jaj, jaj, hogy jaj, a is benne, de a, de a Schiffer... András jó, jó srác, a srác ez ne, van. Jó srác az András! Jó. De kedves ismerősöm. De e, így... az annyira jó, hogy Kádár János szelleme itt van velünk. E, a épp, épp, épp, épp, épp, épp. De a rékásokkal is együtt itt, a... én mindenkit szeretem. Nem, egyébként úgy vagyok, vagyok, vagyok hogy a Schiffer, hogyha hogyha, hogyha, hogyha ő, hogyha hogyha a Schiffer helyett ezt a nagyon izén, nagyon átütő, nagyon energikus és a tömegeket megszólítani képes ö, ö, hangot, hangot hallanám, akkor már azt mondanám, hogy az LMP tulajdonképpen egy szabaszható párt, vagy nem jött létre a pártszövetség, mint tudjuk. Hát sajnos. Hát nem egy kis érdekesség. Miért is nem? Hát hát. Ö... Nem tudom, tudják-e... Én vegyes tüzelésű vagyok, én mind a kettőben érdekelt vagyok, úgyhogy amelyik majd marad, oda... Színnel, olagyal és is tüzelsz. Na, igen. Egyébként tudod, kiket neveznek vegyes tüzelésűnek? Hát a, aki fiúval is, meg lányjal is. Na igen, nem tudtad. Na, mondjadom már! Maybe ez úgy volt, hogy nem tudom, hogy ki tudja eszni, próbáltuk azt elérni az LNP-vel, hogy közösen induljunk a választásokon 14-ben, hogy ne egymást gyengítsük. És <gül> most lehetünk gúnyolod, lehetünk gúnyolod, lehetünk de, de, de érted valahogy ezt a munkát, és hogyha azt, azt csináljuk, hogy egymás el is dolgozunk, ahelyett, hogy a céleink ellen is dolgoznak, akkor nem túl nem túl kivizetődő, és ezért próbáltuk azt, hogy ha nagyon kevésben is, de egyetértünk, és próbáljuk meg a választásokon nem megosztani egymás erejét. Csináltunk egy kéthetes tárgyalás sorozatot, amiben sajnos valahogy az derült ki, hogy az lmt n belül a bizalmatlanság az Egymással szemben is nagyobb, mint amit felink lenne, és az belső bizalmatlanságaik miatt egyszerűen kértenek arra, hogy bárki mással együttműködjenek. Röviden ennyire, egyeket rejtéltem. Ezt említem, ez konkrétan milyen pontoknál merült fel? Már egy publikus, tehát és milyen merül a András személyén kívül, úgy értem. <gül> Biztos vagyok benne, hogy voltak ideológiai, Odaig el sem, odaig el sem jutott. És személyi kérdések <gül> Rengeteg személyi kérdés felmerült, nem, nem, oda is jutottunk el. Nem jutottunk el egyszerűen, képtelenek voltak arra, hogy a minimális kompromisszumot is elkezdtem. El, nem akarok ezt nem nem e, Ők egy 1 és 3 százalék közti parlamenti párt, mert ki a fasz vagytok. egy 1 és 3 százalék közti igen, nem 1%. parlamenti párt vagyunk. Tehát, hogy ők így állnak hozzá ezt a dologhoz. Mi a motok? Mert hogy így igazából azt gondoltam, hogy így azért, így, ez, Ó, nem ez nem is mennyire értem, az a kérdés, hogy így nekre végül mi a, a, a motok? De várjál, milyen távon, milyen mi a sikerkritériumotok? Ilyen faszában miért nem a miért nem kérdezem, miért nem kérdezem, miért nem A miért nem kérdezem, A nem kérdezem, miért nem kérdezem, miért nem ez? Ja, az, ha nem ez. Nyilván a minimum, a nyilván a minimum. Kormányváltás oké, okay, de... <gül> itt, itt nem fog leváltani, nem fogjuk leváltani a kormányt egyébként 14-be, ezt mi is tiszta mondjunk, hogy nem fogjuk leváltani mi a kormány 14-be. A római vilállalmat megdönti, A római ez biztos, de... Inkább egy másik kérdés, egy értelmesebb kérdés. Jó, fölölt Jó, neki, e mert, mert kerestem a szavakat, hogy milyen a a, a, a Az egy század és az állami támogatás, így, siker világos, világos, világos. Akkor egy értelmesebb kérdés miért nem jött létre az nmp a kompromisszum? Nem mondta el ez a póló, hogy nem mondta el és még a... Amúgy hiperkritikus Robi barátom is elsiklott. Be, akar, be, akar, be, akarták, be akarták olvasztani az, a 4 k az ellentében? Nem biztos, hogy így 4K. volt. Így volt, egy... lehet, hogy... Egy... Ne, nem biztos az András jó, hogy ha az András! Nem, nem akarja az a légykát, de olvasz! Nézd, és az mi Adrán. van akkor, mi van akkor, ha mondjuk Marxot másként értelmezték, vagy az ökológiai... Tök jó lett volna, eljutunk egyébként ilyen kérdés. Na, na jó, na jó, na jó, hogyha ilyeneket szólnak, akkor tényleg a kurva anyjukat. De azért, hogy tényleg olyat! Vagyok. Na, várjál, mondok egy értelmesebb kérdés. Mi a véleményetek arra? Nem mondtam még el? Tényleg nem mondtam, majd utána mondom? Vagy jön a még nap egy könyvelő életéről. Mondja. <gül> Figyeltek én egyébként eldöntöttem, hogy nem fogok egy ilyen végtelen lnp friikázásba kezdeni. Soha. Hát, hát, ne lehet, kérem, ne lehet. az volt, nem tudom mondani. Lehet, hogy ezt ne úgy, az meg politikusnak készülsz. Tanulj meg úgy fogalmazni, a közel-most üres búcsit, lózunokat se szeretnék pufogtatni. Tényleg annyi, hogy az LMP mint bárki, szervezetileg annyira teljesen kész van hogy egymással se tudnak együtt dolgozni, és ezért másokkal se tudnak együtt dolgozni. Ennyi legyen elég, tényleg, tényleg ennyi volt. Erről konkrétabban átjött, ezt hogy átjött két... olyan, hogy, két, hogy a két különböző esetek két. vannak, akár nézetek két. vannak, hanem pozíciókért való uh, küzdelem van. Nálatok. A siperen kívül minden pozíciója való küzdelem zajlik, de a SIPER pozíciójáért nem zajlik küzdelem, de a SIPER tudatalapdiában zajlik igazi küzdelem a SIPER nem, nem, lehet, nem lehet, hogy a SIPER akarta volna inkább a veletek az együttműködés, és mások nem akarták? Nem kizelt. Tényleg. tényleg nem tudom, nem kizelt, tényleg. Nem tudná, hogy ezt szerint ...hogy sem a siffer, sem az elempén belül mások ne sem egyáltalán nem akarják ezt. És akkor meg kell különböztetnünk a siffer nem akarását. A, a többiekét! Mert az más minőségű nem akarás. A siffer nem akarás egy produktív, egy, egy, egy politikailag progresszív nem akarás, míg a többiek egy visszahúzó, retrográd, reakciós nem akarás. Ezért egy fontos különbség... A számból tették. vettet ki a szót! Egyébként, Robi, én nem tudom, én te mellett beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne az eredtét uh, megtámogatni. de Én, én nem tudom. Egy két képmutató vagy a szokási formádat fogod részben. Azért jöttél, hogy tanácsot adjunk a tanácsadónak, hogy hogyan kell azért megmenteni. És én megmondom, hogy hogyan lesz. Jön, el? El én kértem, te vagy ez most? Ahol jöttél ja, ja, itt hozzátok járunk, itt hozzátok. <gül> a hákulumhoz. Igen, a zarádok a Mika pincébe. És Úgy kezdődik, hogy ismerd meg önmagad. Jaj, Bloti Sauton. Jaj, bocsánat, ez, ez, ez, virög, ez nem jó. vörög nem jó, a vörög nem jó. A görög nem jó, nem jó. A, a héber az meg egyes rossz, a rovaz, meg hú... de bűnös nyelv, indiai. Na, szóval... Igen? Szóval... A kérdés... A kérdés az az, hogy amikor te ezt a kommunikációs tanácsadói állást, ezt elfogadtad, akkor... Robi, de miről beszélsz? több jelölt van! Több jelölt is van? Igen, természetesen. És ö, hát, egy hát, elnök, gondoltál arra, hogy ingyenes első számú tanácsként, még mielőtt megkapnád az állást, nem tanácsoltad azt a sikernek, hogy lépjen vissza a... Oda. Listavezetői pozícióból és kapitánból első legyen. Kapitánból első tiszt legyen. legyen Még mindig jobb egy menőhajón első tisztnek lenni, mint egy kapitánynak. Hát igen, ez, ez, ez, ez belekerült az anyagba úgy, hogy lehet más a Schiffer pártról beszélt egy helyen, de ez, ez valóban ennek a pártnak nem kicsi kérdése, de mindegyik pártnak problémája ez az, az, az azért is, mert ott a demokratikus alapelvek és gyakorlatok alapján tényleg nem kell, hogy egy vezér legyen az, aki nem lenne igen, szabad, legyen. hogy egy. Igen, igen, a többi, többi az, például az, az, a, a bajnai az is egy ilyen termék, ugye ott is egy arc benne a termék, ezért is Szívták meg a pms nem utolsó szorban, hogy azt Tényleg úgy tűnik, hogy megszívták? Hát, be nekem meg úgy tűnik, hogy 3 PMS a következő ciklusban is parlamenti képviselő lesz. Ezzel szemben az LMP-ből senki sem lesz az. Tényleg megszívták? Tehát ez a persze kommunikáció? Láttam, hogy már a kommunikációs anyag. de hogy a kommunikáció az lmp hogy a PMS-ek jól megszívták. De Vajnahi mellett... Csak három juttak be a parlamentet. Amit mi egy komplet frakcióval fogunk kimaradni. De? Most a pedig a Én csak arról beszélek, hogy ők hoztak egy racionális döntést, amelynek során az elveiket feladták a, a parlamenti mandátuméhez. És kifejezésre jöttettek, hogy szerintük nem lehet más a töltik, hogy a el posztok elújtása. Én sem gondolom azt, hogy, az, hogy a TMS-ek azok egy vállalható döntést hoztak. De egy racionális döntést hoztak ezzel szemben, ami az LMP-ben zajlik, Az a cél nélküli, és racionalitás nélküli sodródás. A sodródás a semmibe, a sodródás tele a szakadékban. Ez, ezt tetszett, ez ez ez ez tetszett, a... tetszett neked, most hirtelen kitalálod, hogy ez, ez gáz. Tudod, miért van ez? Te eddig volt le, szimpatikus, nem. Szimpatikus, nem? Szimpatikus, tudod, tudod, eddig, gyorsan tudod, de te róla a kecis nagy faszát. Soha nem volt tudod, az LMP-t, amire is tartozik, ha két püzsérobi van, az egyik, aki telefonon szokott beszélgetni velem, és itt, ez a másik. A Teljesen mást mondtámos, mint a mi Attól, Én hogy a LNP nem, nem, nem köpte nem szembe saját magát, vagy a saját tükörképét, és nem árult el a saját terveit, ettől még továbbra is deficites az az állítás, hogy lehet más a politika. Továbbra sem lett más a politika. Tehát ez, ezzel ennek az állításnak az igazolásával továbbra is tartozik. Attól, hogy mindenféle beadványokat intézünk a hatalomhoz, amiket aztán ők egy mozdulattal lesöpörnek az asztalról. És ezért felveszünk havi 7 kilót, ettől nem lesz más a politika. Jó, Robi, ez csak egy... Melyik az egyetlen olyan parlamenti erő, ami szerinted a te alapvető értékeid, amit a demokráciáról gondolsz, meg a világról, benne az ember szerepéről, ami, ami, ami úgy, úgy nagyjából vállalhatóan tűnik, és az eddigi gyakorlata, a legkevésbé korú stb. melyik ez a parlamentérdek szerint, de ezt az érték relativizálást. Hát, el, de ez mióta sajátod neked? Mert te mindig is a megvesztegethetetlen elveknek az embere voltál. Ha Te valaki, aki, aki, mi van, hogy, gyerted, az, aki, aki hogy hát még az, az, az a, a valami <laughs> Ha van valaki, aki Pierri, eh, dimenziót adott a megvesztegethetetlenségnek, és gyakorlatilag a pár pártot is eh, kockára tevő módon, vagy a kar pártkarriert is kockára, az pont a Hát hogy hogy de, de a de de ez a De ez a basszus. A legsötétebb pillanat a legsötétebb Még a legsötétebb pillanat a legsötétebb pillanat a legsötétebb pillanat a legsötétebb pillanat a legsötétebb a legsötétebb a legsötétebb a a Hát ugyanezt van, de figyelj, de amikor ugyanez Robespieri eljelződnek aztán sifrondrás alkat taladban. Robi, Robi, most mondjam Robespieri, azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanerről, tele, lehet, hogy amnéziád de ugyan erről, ugyanígy telefonon beszéltünk, csak akkor nem volt ilyen jelmi közösségek, illetve a Robespieri alatt a megvesztegetetetlenség, vagy az, hogy lenyakazott mindenkit maga körül? A te a nem nem A fontos kérdés az az, de ugyanúgy gyereket, ezt már is meg tudom, hogy meg így hozzá, meg így, hogy az el. É, amikor, először, amikor először volt anális kapcsolat a sikarandrással, akkor a gyerekkel most őt el. Először voltak kellene a kényelmetlenséget, de aztán sokat kellett párítani sikosítani, mert pedig nagyon, nagyon, nagyon hamar sikerült ebbe, ebbe a politikai közelbe jutni, de de akkor, de, ha most össze kellene vetnem azt, hogy valaki az RTL-kúbban szerződik arra, te, amire te ténylegesen szerződtél, azzal a hipotézissel, amit itt most az oradó, mint a cirkuszi fókák a labdát, akkor azt kell mondjam, hogy ez a hipotézis sokkal kevésbé gáz, mint az a tény. A, a, a gázság szempont. A, ö, de nem az. Az a kérdés, hogy ahhoz, hogy te legyél az LNP kommunikációs igazgatója, ahhoz szükséges a sikerrel való jó személyes kapcsolat, és most hagyjuk az imáris ö, kérdésük, tehát, hogy Az a egyszerűen csak így ez a jó személyes kapcsolat szükséges szerinted, hogy ez tisztán egy szakmai kérdés. Hát, Robi, ki kell a nyelvrendi csort? a kárnan oldai keménység az, amit most igyek szemek Ki kéne a nyelvrendi csort? Egy tökös nő. is oda teszi magát. Tehát rá is kikérnek, mert nyilvánvaló, hogy egy csomó ember sokkal jobb. Én, ha valaki nem volt kimondott a jóneg szintben, sose sikerült fel, az én vagyok. Tehát teljesen rossz irányba keresed ezt. A Tózsagot tudom, Rogesz de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, és egyébként lehet, hogy erre nem voltak neked személyes élmények, de lehet nagyon jól együtt dolgozni olyan emberekkel, akikkel nem rajongsz. Te neked ez sikerült már az életedben? Igen. Ugye, hogy egy felemelő de egyébként? Mert úgy meg kell szabadulnunk előítéleteinktől, és egyébként az ilyen személyes előítéletektől elsősorban szerintem tök jó dolog. Azért csinálni valamit, legyen az egy üzleti vállalkozás, egy, egy kirándulás, vagy bármi, vagy egy ilyen jellegű politikai vállalkozás, hogy megszabadulj az Én... előítéletét. Egy személy szerint. Tehát ez, ez neked egy ilyen jó lelki gyakorlat. Egy is jó egyébként. Várjál, az a kérdés, hogy te szerinted megvalósítható az LNP parlamentbe való bejuttatása, mint kommunikációs igazgatót kérdezlek, vagy mint Lenorán nem. nem reménybeli kommunikációs igazgatót kérdezlek, anélkül, hogy a Shifter az visszalépjen, és ö, nem mint listavezető ostromolja a politikának a csúcsait? Tehát, hogy elképzelhetőnek tartod azt, hogy a, a Schiffer, mint, mint a párt első embere és listavezetője és miniszterelnök jelöltje, vagy híve, hogy akarod, ő vezesse azt a listát, amelyik aztán bejut a parlamentbe? Elképzelhetőnek tartod ezt? én átkültem neked egy kis értékelést, aztán olvastad? De biztos, hogy a jelenlévők nem olvasták, tehát De téged kérdezlek, nem volt így jól olvasni, de azért kérdezeljen. Az de személyi, személyi, kérdés, kérdés, ki, személyi kérdések érdekelnek. Tehát azért, De hogy... alkalmasnak tartod -e a siffert arra, hogy a média és a jó újságírók között az a különbség, hogy a jó újságírók felkészült témából, amikor a politikus, aztán, ez azt szeretnék választatni. Válaszolj, négy szíves, te meg, te meg elképzelsz dolgokat, és az, ami jó, hogy igazold azt, amit ami csak sejtekni próbáltam, de olyan, olyan, olyan művesen, válaszolj, légy szíves, szerinted alkalmas az LNP arra, hogy sikára az élen, parlamenten jusson fél év múlva, vagy sem? Hát attól függ, hogy ő mi akartam. <síthat> A létezik olyan kampány, ami a siktáról az irány parlamentbe jutatja az elempét. Mondok egy példát neked. Pierre Abi, amikor elnök jelölt volt, és óriási sikere volt annak a kampánynak, amikor azt csinálták az a ottani zöld mozgalom, a korrigrázi társaság, hogy túsz kandidál, hogy mindenki jelölt, és az volt, hogy 26 ezer ember jelentkezett, hogy ő neki mi lenne uh, elnök jelöltként a kógramja. Tehát egy, egy normális bázisdemokratikus és részvételi demokráciát valóban hónok uh, terében tartó uh, politikai mozgalom, akár párt, akár nem, az ilyesmikben gondolkodik, és egy, egy választási kampánynak többféle módon lehet sikere, és most te azt sugallod, amit egyébként megvetsz, és, és ilyen ambivalás módon sugalod, hogy az egyetlen siker az, hogy hány képviselői helyet sikerül szerezni. De az, amikor a a a... egy párt, ami eredetileg egy civil mozgalom volt, annak lehet hosszabb távon is gondolkodni, például, hogy nem járhatja le magát 21 uh, képviselői helyért, és 20 vagy 30 éves támadban is egy, egy élő és jól működő civil szállt, tehát akkor, hogy az te azt a célt fogod, az, fogod megcírózni, hogy jövőre, jövőre, ugyjon ki a parlamentből az elemény, hogy 20 éven belül jusson vissza. Én, nem, én arra voltam kíváncsi, hogy te erről mit gondolsz, Már most folyamatosan. Én erről elgondolom, hogy elgondolom, hogy mit gondolok el. Az egyszerű csopordinamika érvényesül, hogy úgy állítjuk be, hogy van egy kérdező, aki teljesen kívül áll a dolgokon, ő, ő valami éterű szférákban lebeg, és akkor nézzük meg, hogy ez a cirkusz, bivalgában helyezett szerencsétben, Bohóc, lény, most mit válaszol a kérdésére? Tehát ebben a struktúrában nyilvánvaló, hogy nem tudsz, ha belöknek egy ilyen forokba, akkor nem tudsz jó választ adni, mert, mert nincs egy olyan személy, személy, mert Én beszélgetni, meg, de... hogy mi a meg. Ezért... Elmondom, hogy nekem mi a vélemény. Ja, azt életi. gondolom, életi. hogy a Sifel András az nem alkalmas arra, hogy kommunikáljon az emberekkel, és hogy ezt a pártot a parlamentbe bejutassa. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az LMP jelenleg 1-2%-on mérik. Hogyha a Siffer András téged arra fog fölhasználni, hogy pártelnök maradhasson, de közben egy kommunikációs igazgatót itt fölemelhessen és felmutathassa azt, hogy én mindent elkövettem annak érdekében, hogy a kommunikációnk alkalmas legyen és megfelelő legyen, csak hogy ne kelljen visszalépnem, csak hogy ne kelljen a helyemet átadnom valakinek, aki alkalmas arra, hogy kommunikáljon, hogy megjelenítse az lnp a társadalom előtt, akkor téged egy ja. nőt nem talensélyem megérte ez közben szólasnája sítelandás és én ettől tartok ezért kérdezgetlek téged nem mind azért rá, te ezt ne rá cserátod, cserátod, hogy mi törölted nem nem, nem nem nem téged féltelek ja. nem nem téged féltelek hát nem pitt féltelem és téged egyaránt a tosítelandás toll baszam el meg, meg a, mi volt a utána de nyilván hogy itt az a fő kérdés még nem nem nem nem nem nézd meg itt az a fő kérdés hogy te szerinted hogy teszélintédszítelandás Alkalmas arra, hogy az LMP arca legyen. És most válaszolj igen, mert most már, válaszoltam a prb is példával... Hogy válaszolj részíves, hogy én szerinted én... alkalmas arra, hogy az LMP arca legyen, és most hagyjuk, hogy, hogy mi a politikája az lmp nek mert az LMP az a politikával, amit az LMP elvekben képvisel egyetértek, de ahogyan ezt a gyakorlatba átviszi, az meg egyrészt, na, te, súlytalan, Tökéletesen de de súlytalan. Várjál, várjál, várjál. Másrészt az LNP tartozik azzal, hogy a gyakorlatban érvényesítsa azokat az elveket, amelyeket van. Hát nem csak arról van szó súlytalan, hanem hogy a gyakorlat frontjának, a gyakorlat szinten én az LNP kutarcot vallott, Harmadrészt pedig a Eleve technikailag is baszkit kudarcot vannak, tehát a, leg, a legalantasabb szempontból is 1-2 százalékon mérik az LNP-t. Hát ha, ha csak az elveinek megfelelt volna az LNP, és az 1-2 százalékot érne, azt mondanám, hogy oké. Okay. De ez sem történt meg, ez sem teljesült. És te nem vagy hajlandó arra a kurva kérdésre válaszolni, hogy te szerinted van-e személyi probléma az LNP-vel, az elmúlt három és fél év viszonylatában, Siffel András személyi kapcsolatban. Te szerinted, ha te ezzel a kommunikációs igazgató, te kezdeményezni fogod azt, hogy személyi változások történjenek az LNP vezetésében, vagy sem. Ez a kérdés. de ez igenis egy kommunikációs kérdés. Az LNP kommunikációs deficitben van, defenzívában van, folyamatosan, nem a tematizálni. Az LNP nem tudja megjeleníteni magát a politika színpadán, úgy, ahogyan mondjuk a jobbiknek tudja. És attól még, hogy én az lmp vel száz dologban egyet értek, a jobbikkal meg száz dologban nem értek egyet, az tény, hogy az LMP, az LMP mögött nem állnak tömegek, nem nincs mögötte társadalmi erő, a jobbik mögött meg van. És ez szerintem a Siszer kudarca. És te ha te ebben a kudarcban, a kudarcban társulni akarsz, és te ebben a kudarcban részt akarsz venni, akkor legalábbis felelősséggel megkérdezni túl hogy te szerinted ez a politika ilyen személyi körülmények között föltatható vagy sem. Bocsánat a kérdésért, szerintem érvényes kérdés. Nérvényes kérdés érvényes a mérveket részt szellem és rendezvényekem szónak, mint. Ez mondan el! De csak ezt, tehát nem volt más elképzelésed, hogy a, nem, nem hittél abban, hogy azzal, hogy ezt elmondod, attól, de nyilván nem mentél volna el, ha azt gondoltad volna, hogy esélye nincs, jó, hogy ilyesmikről beszéljünk. Ide sem jöttem volna, hogy ha azt gondoltam volna, hogy esélyed nincs, hogy válaszolj a kérdésemre. Na, jó, hát akkor kérlek válaszolj. Szerinted, Sifter András alkalmas arra, hogy az LMP t sikerre a múlva választásod, vagy sem? Szerinted egy embernek késődő, nem Igen, ez egy néféademokrácia, is igen, igen, konusciáló szabály. szabály. Ez a, ez a, ez a, ez a szabály. Ez a politika. És ahhoz, hogy más eltel eltel lehet más eltel. politikában nem hiszel, akkor te most iratkoztál ki a lehet más politikában. Úristen, figyelj, ahhoz, hogy baj van a politikával! de elsősorban nem az a baj a politikával, hogy alkalmatlan emberek, kommunikációképtelen emberek nem képesek parlamentbe juttatni pártokat. Nem ez a fő baj. Egyébként meg a kommunikáció szempontból nem az a különbség a, a jobbik és a, az lnp között, hogy milyen társadalmi bázisa van, hanem hogy pontosan a, a, a Magyarországon a jobb pártok tudnak csak sexy módon megyelni a, a, a termékétben. Ez több ciki, úgy van. Abszolút nem szexi, a mesterházi cucc sem. Dehetséges, hogy nem szexi, de a mesterházi tud, az tud 22%-on, az LNP-nek 1-2%-on áll. Ez a különbség. Azért a nem szexiség és a nem szexiség a kurva nagy különbség van. Nem szexi. ki De rövítsa a fények a a fények. Szerintem, szerintem, szerintem, szerintem a druberi nem szexi, sa a csótány nem szexi. De a két nem szexiség ott kurva nagy a különbség. Értem? Ez a, ez a, ez a két jelenleg, te szerint két baloldali párt között, az MSZP között, meg az LMP között a különbség jelenleg. Druberi-Born versus csótány. Tehát, hogy ennyire, ennyire nem szexi. Az olyan a kérdésen, és újra felteszem. schiffer vagy Schiffer nélkül? Ez a kérdés. Már mi... mi, mi mincsak a Schiffer LMP. lehet más a politika... Te kirugatnád a Schiffert az lnp -ből. A Schiffert senki sem rugadhatja ki az lnp mert a Schiffer... Mert az LNP az a Schiffernek a kinövése. Itt az a kérdés, hogy képes vagy arra, hogy kommunikációs... Tehát a ha kommunikációs... csak lesz. ennyi az semmi más nem volt soha. Csak Tehát a, a Schiffernek... De, de valaha a PNS-ekkel még így számolnia kellett most már, hogy leszámolt velük gyakorlatilag. De ez csak ennyi, hogy ő leszámolt velük. Tehát nem azért mentek át, amit az előbb mondtál, hogy... Ennek, hogy mondjam, ez so sok tényezős játék. A kérdés, igen, de... Csitáláljuk ezt azért. Azt nem lehetne. Kicsit azért egy a is lehetnék. Hát igen, azért kérdeztem, hogy mi a vállítás. De olyan, elképes, de olyan elképesztő téged ilyen politikus szerepben látni. Nem én teszlek politikusan. Te teszed magadat politikusan felekíted felekíted rám. Egy, a, a, a, a nem válaszaiddal. Ez, ez baromi érdekes, mert ez ugyanúgy működik, mint hogyha vagy addig fogunk itt beszélgetni, amíg mindenki el nem megy. Akkor valakit valaki, egyszer csak így, így bolvond emberre beteggelnek. Tehát ez stigma, hogy működteted most ebben a... Ez nem működtetem semmilyen más tipiként! Figyelj, figyelj ha, ha megszabadítod az emp a sitternek az elnökségétől, és a lista vezetőségétől, nem a schiffer nem a schiffer Figyelj, figyeljt előre, akár előt is maradhat. De ez csak ne a tudok, legyen, csak ne legyen a miniszterelnök előtt, ne a listát, ne ő a kampányba a pártot. Ha ezt megteszed, akkor halleluja, akkor szánszázalékig teljes mászihességgel támogatlak téged, és melletted állok abban, hogy legyél a kampányfőnöke az lmp -nek. vagy legyél a kommunikációs igazgatója az lmp -nek. Én csak arra a kérdésre akarok választ kapni tőled, hogy te is, lát, is látod-e a problémát a Schiffer személyével. Jelenleg a Schiffer az az lmp ami a csurka volt a mi évnek, és ami a gyurcsány volt az mszp -nek. Az egyetlen lehetősége arra, hogy megvalósuljon, és az egyetlen ö, tényezője az, ami a veszélyt okozta. Tehát a az MSP a gyurcsány nélkül se 2002-ben, se 2006-ban nem győzött volna. De az MSP a gyurcsányjal még mindig a politikai váltó lenne az egyik pólusa. miép a csurka nélkül soha nem lett volna parlamenti párt, de miép a csurkával úgy hullott ki a parlamentből, hogy esélyesebb volt visszajutni soha. Ugyanez a siffer az ellentének. Siffer nélkül az LMP soha nem lett volna parlamenti párt, és ő se beütött volna, hogy lehet más a politika, de sikerrel soha nem lett más a. Politika. De Dominikám, mindaz, amit te elmondtál, az nem olyan radikális megfogalmazás ennek a problémának, mint a lehet más a part, uh, ironikus formula, ami ha elolvasod az anyagot, amiben elment a pályázati anyag, akkor le van írva ez. De hogyha ijedtök a az ha a hogy leíró, miből áll most elmondani? Mert nem voltál rá kíváncsi, tehát te elképzelted azt, hogy én nem ezt gondolom, több ilyen, és, kicsit, és, és, és, és, és én és én rám látottak, maga szarva, akkor az számít, hogy én Nem én, én szartam le őket, tehát te nem voltál kíváncsi. Nem az, nem voltál kíváncsi. Te nem, nem voltál kíváncsi arról, hogy én mit gondolok erről. Te elmondtad, hogy arról van, nem hogy nem voltam kíváncsi. Nem, nem, nem elmondtad, hogy mit gondolok erről. De, de olvastam el. ehelyett elmondtad, hogy én mit gondolok erről. Lehet más a siffer, az mit jelent a te olvasatodban? Azt, hogy a siffernek kell másképp kommunikálni, vagy hogy nem a siffer kell, hanem valaki más. Ez egy olyan megfogalmazás, ami kiérdeleljenképpen több olvasatot is lehetővé és ami nem, nem egy könnyű nem szavak. Jól hangzik, amit te mondasz, de nem, nem hiszem, hogy reális. De ne a abba, hogy napkapuklál de mi? Te de, de, de, de, de elmondtad a választ, tehát nem kell lenni egy több választ. Amit te gondoltál erről, azt te elmondtad. És amit te gondolsz erről, téged nem érdekel. Tehát talán vannak itt olyanok, akiket igen. Ehm, jó, figyelj, hagyjuk, hagyjuk, mert nincs értelme. Tehát nincs értelme annak, hogy én újra meg újra próbálok izé, kicsi, kifacsarni belőled egy értelmes választ, egy egyenes választ arra a kérdésre, hogy sifferrel vagy anélkül. Tehát elég újra meg újra, meg újra kibújsz válaszadás alól. Hát akkor majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy kardossal, kardossal vagy anélkül lesz más a politika, más lesz-e, sifferrel lesz-e más, vagy siffernélkül lesz -e más, parlamentben lesz más, vagy azon kívül majd meglátjuk. Hát akkor maradjuk ennyiben. Nyilvánvaló, hogy arról lenne értelme beszélni, hogy, hogy például te egy milyen, milyen LMT kampány tudnál elképzelni. Tehát egy kurva radikálisat, egy olyat, ami, ami a jobbik szemben meg Na, én egyébként ezt erről írtam, majd dold, Ebben egyetértek. Oh, ha eben egyetér. erről írtál, akkor ebben egyetértek. Erről beszéltem, hogy ez... A ha elképesztő, hogy a Nikotin madarulaprólnak a, a, a, a, a, a, a, a, a, a pincében nem volt hajlandó arról beszélni, hogy a sikert kell az elleni Nem ez a kérdés, nem ez a fontos. Neked tényleg ez a fontos. Ez, ez, ez egy fontos kérdés, hogy egy kompályban. Ha egy hogy a pártot, ez egy fontos kérdés egy kompályban. Ha én nem tartanám, A egy kérdés. Akkor szóha nem lenne belőle kommunikációs igazlató, hogy nem foglalkozni ezzel a képzéssel. Esélye se lenne, hogy hát a kérdésre. se lenne arra, hogy kommunikációs igazlatú a fontos A fotoskérzések vagy annak a mellőzését. Ez az igazság. És ennek az igazságtalan, ezt te pontosan ismered. Pontosan tudod. Én ezt hiszem, hogy hogy milyen személyi függőségi viszonyoknak a rendszere, rendszere hozzájözzön meg ennek a pártnak a működését. És tartja ezt a pártot a parlamenten parla kívül folyamatosan. De menjünk a hatalomba, hogy az életébe, mennyi ideje voltál, menjünk ja, a taktizálásra. Onnan éppen elvet a, a, a, tudok, mert éppen eligát ismerek, és éppen elég időt töltött, és éppen elvet láttam a sikerből, mint egy típusból ahhoz, hogy ezt tudjam. Ez, ez, jó, az, hogy látom, Én hogy ezért egyenlő... volna, de, de nem ezt nem ez tapasztalom. Egyelőre. Nagyon meg vagyok ható, hogy ennyire kihar, kitartottatok mellettünk. Ez íródi akart lenni, de látom, hogy magatokra leszitek. Hát akkor köszönjük a figyelmet, jó éjszakát! Ez volt a lap, ahol a gyerekek már sírsz jó éjszakát, találunk